Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ussalatu Ussalamu ala Rasulna Muhammed Uala alihi u ashabihi Umentabi ahum bi ihsan ila jomiddin Të gjitha falendrimet, lavdrimet, adhurimet tona Të kënë Allahu tazza u gjen Në sëpache dhe bekimet e ti Qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam Bi familën e ti shokët Dhe të gjitha ta që ndikin këtë rukë deri në ditë në fund të kësaj bota Dhe të gjitha ta që ndikin këtë rukë deri në ditë në fund të kë që ku e së ndërruar, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se takohemi përsëri në emisionin tonë të radhës që ka thët feja. Jemi duke kaluar emision pas emisioni dhe në gjitha këto emisione po mundohemi që dëvendosim disa baza të rëndësishme në bitë të cilatë pas taj do të ndërtojmë atë që mund qëtë një ndërtes e fuqishme stabile por jo për të banuar nëte, por një në dërte stabile për kuptimin e drejt të feston. Shpesh herë në pytjet që në vinë nga anë e juaj, kanë të bëjnë me disa praktikat për detshme që ndodhin të këne e që njerëzit i kanë kultivuar kohë të tëra, i kanë praktikuar në vazhdimësi, Pas ta jenë befasuar se nuk qenë ka në regull. Dikusht të të ban, dikusht të të nuk ban, dikusht të të ka se vabë këtë pun, dikusht të të poska se vabë këtë pun. Cëla është e vërteta? Si mund një besimtar, apo një besimtare, në këtë, po themë kështët, mos pajtim, apo në këtu mendime të shumë të të shfaqura, si mund të një besimtar dhe besimtare të dinë se ka duhet të përcaktojnë. Normalisht, në disa situata kjo është e letë, edhepse në disa situata mund tjetë pak më e vështirë. Mirë po nuk mund të dimë në asë një situatë, pa më vërsisht, a kemi të bëjmë atë që është e letë, apo më atë që është e vështirë, nuk kemi mund si të dimë, si të përcaktohemi, për rrugën që duhet të amarim, për mendimi që duhet ndjekurë në qovë se nuk i kemi bazët eduhura, mbi cilin do të ndërtojnë pastaj qëndrimin dhe mendimin tonë. Andaj, një njëri cilin nuk e dhim për shambull, kuptimin e drejt të fjallës la ilahi illallah, si kurse kemi folë në fillem atje. Apo në anën tjetër, të të kanë do është probleme në të kuptuarit e drejt të fesë, se qka është feja ralish, diri ku duhet e të përzijet njëtën tonë të përdiqme, si kurse kam folë në takimin e fundit. Këto pasaj për mundësoj njëriut, kuptimin e drejt të asaj që duhet të ndjek. I avëshësoj njëriut të njohërit se ka duhet të orientuat dhe të përsa këtoat. Andaj shumë njërës për shambull, duke mos e dit, se feja nuk ka të bëj i vetëm me disa aspekte praktike, si kur që është namaz i agjerimi, por ka të bëjmë e të rjetët, dëso njerë të se nuk e din këtë, qëfar u ndodhë? Kërë u thua se kjo është haram, a i befasot, pa i tëra me të haram, kësë me të azje halal, nga se a i nuk i ka njur aspekt e tjera të fest. Andaj nuk e dinas koncept në fest në bjarë këtimin koncept në fesën bi të frimin, koncept në fesën bi shëqërimin, e kështë të më rafë. Pra ndaj në duhet që para se të kalëm të kë, trajtimi i disa temave, a bën kja, a zbën kja, a është e lejuar kja, nuk është e lejuar kja, duhet dë mëzda, të qëndrojmë një bazë stabile, të fuqeshme, që në garantën një stabilitet, dhe në garantën pastaj, një loj, Siguria për të vazhduar. Sa ar nëpërsëri, për shembull, hoj, a është eluar me vlude? Dhe mëndoj se trajtimi i kësaj teme, në mungesën e bazës, na bën që gjithmonë të bëhet kjo pyetje. Qase njerëz nuk mund ta kuptojnë drejt për çfarë po bëhet fjalë. A bën anuq bën hoj, a bën për shembull Hajmalia, dikush po ta bën, dikush po s'ban, s'po dim kënd me ngu e kuptoj pëse nuk përdi në konmengu, nga se mungisë e bazës, pas ta i të banë probleme. Për këtë arsujena, do në më vendusë baza. Në qovë se kemi kuptuar drejt, qka thot feja për finë, si kërë se kemi dhe në emision e kaluar, dhe përmë se islami, kur fletë për vetë në ti, thotë se unë kam ardhë që të shtrihem dhe të futem në të gjitha në të gjitha porët e jetës uajt. Ato ne kuptojm se edhe kur duhet më ugzuo, dhe kur të na vdes dikush, i shtojmë vet po vetëm në mua, më pyetni mua. Dhe ne duhet ta pyesim i shtomë atë çfarë duhet të bëjmë. Ato ne kemi të qartë kush duhet të pyetet. Dhe në momentin kur na përcaktojmë, dhe kemi të qartë referencën, kush duhet të pyetet këtu? Ato ne kemi të qartë pastaj ja bën as bën. Dhe pastaj na larguan shumë dilema, e pse ata e kanë bëu, e pse ai thëkë kështu? pasën nuk kemi të bëjmë më me individa, nga se nuk lejujmë nga si musliman, që asë të kush t'i konkuran references tonë, të pa konkurencë, e që është fjale Allahu dhe fjale a pegameri sallallahu alesallam. Për këtë arsujë, mungesa e kësej bazë, kam frikë se nga këthën vazhdimisht në pikën zero. Pra ndaj, Mendesë se sonte duhet që të flasim edhe për një bazë të rëndësishme e pasojtë të vazhdojmë. Andaj kemi e para ka qenë çka thot feja për fjalën e Lajlëlla. La. Për besimin në Allahun. Çka thot teoria për Islamin? Çka është Islami? Ne kanë bëjtpik katë tre që të flasim sonte dhe pastaj lëshum të nisemi edhe në trajtimin e temave të tjera që për ne janë problematike. Por mendoj me shpresë në Allah që lavala se do të takimi më të kuptuarit e tëra asoj që vije pas kësaj, në qoftë se këtë kemi me vete. Çka i mungon asaj që kemi thëitur deri më tani? Kemë folur për besimin në Allahun, La ilahe illallah, kemë folur për Islamin. Çfarë po mungon? Po mungon edhe një. Çka thot feja për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Kush është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Ne duhet që ta mësojmë respektin tonë. Duhet që t'ia japim pozitën e merituar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në bazë të asaj që ja ka dhënë Islami por jo në nga vete a jo në të i përsaktojme ati pozicione, a duhet e të rrën këto apo këto, në gudzojmë ne që, ne, nështë teorikisht nuk e bëjmë këtë, por që praktikisht ne t'ja kufizojmë misionin Muhammedi sallallahu al-sallam. Andaj, në qovë se ndëkosh të pyjtë muslimani ndërruar, apo muslimani ndërruar, të pyjtë ndëkosh, cili ishte roli Muhammedi sallallahu al-sallam në jetë në kësej botën qëfar i thua, ishte i dërguar i Allah, në regu, por a i dërguar i Allah, qëfar bënd të në tokë, qëfar kërkanta e këtu, për qëka na duhet neve Muhammedi sallallahu a.sallam, përgjigja në këtë pytja, përgjigja e sakë këtë pytja, me lene Allah, dhe të ne e përgjigja të sakë pastaj, edhe në shumë dilema tira që ne nuk për mund të dalim për ty në, Dhe gjithë më po këthejmë aty, a bën kja, zbën kja, duhet kja, nuk duhet kja, kanë me ndëgju, kanë me së mëndëgju, u garantaj, me lene Allah Gjellewala, në qoftë se do t'japim përgjigje të sakt në këtë pythje, të kemi shumë të qartë pastaj se ka duhet t'jam bajmë në sitatët të ndryshme. Po, nështë ta do të në besë në disa paqarsit, disa qështje normale, mirë për disa zakanshme klasike që tash janë bërë për disëmëri e jona. Si kurse qështje e me vludit për shambull, do të në bëjtë shumë e qartë. Por të të lasëme për këtë, inshallah, në temat e ardhshme, por duha sot të arshme, lasë për këtë basë. Qëka thot islami për Muhammedin sallallahu aleyhi u sallem? Filime shtëtë, si kurse karën surën feth Muhamidi është i dërguar i Allahut. Andaj, Allahu e ka dërgu, dhe tëtë nuk është nga vetja ti, asë nuk është nga ja, shëk i joni, asë nuk është partner i joni, asë nuk ja, ja, është i dërguar i Allahut. Dhe vetë kuptuarit ton, së është i dërguar i Allahut, ne ushtë qenë zemër me një farloj uh, shëntënije, respektit, pasatim që do të kemi përbalë të njëriu dhe përbalë mësimeve të ti. Kasi kur themi, ka thënë Muhammedi sër Allahu a.s. A tërne do të nga regjistru në koko në tonë se ka thënë kush? I dërguari i Allahot. Njëriu që Allahot e ka dërguet në thotë kështot. Do të thotë, a isë po flitë kënë nga veti ati. Por Allahot për mëseket në thotë kështot. A dhe një së është kja rëndësish me jetë në k Filloj me pika që kam vendosur klas për të sonte, besoj që do të a qersin këtë më tepër. Andaj thash, teja Islami për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam thotë se është i dërguari i Allahut, Muhammadun Rasulullah. Muhamedi është i dërguari i Allahut. Çika sot më tepër. Foth Allahu xhalle wala fa aminu bihi. Besonin teju. E para është të besojmë Drejtë në Muhammedin sallallahu al-sallam. Qëfar në në kuptan shikuës të ndërguar si ne duhet të besojmë drejtë Muhammedin sallallahu al-sallam. Qëfar në në kuptan kjo? A besojmë ne atë drejtë Muhammedin sallallahu al-sallam? E para është se është i dërguar i Allahot. Besojmë se është i dërguar i Allahot. Së kemë pikë ha mendje. E dyta, besojmë se është i dërguar i fundit. Nuk ka pas ti pegamber tjetër. E treta, Besojm se i dërguar tek të këtë gjithë njerëzit. Andaj mësimet që ka ardhur me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk janë mësime që kanë të bëjnë me arabët, por janë edhe për shqiptarët, edhe për bosniakët, edhe për turqit, edhe për anglezët, edhe për të gjithë popujt e kësaj bote. Ne kështu besojmë. Prandaj shiko, nëse njeriu do të besojë në drejt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Po do të thonin drejtnte. A do të thonin për shembull se kjo është e arabëve. Kjo na korpi e arabëve, a do të thonin kështu? Jo, nuk do të thonin. Ngase atyre e trena që ju duhet është ta kuptojnë se a ka thënë kështu Muhamedi sa selam. Në qoftë se ka thënë, Murifon, nuk është më fjala e tij special për arabët. Por është për të gjithë. A nuk ka këtu fe arabe, fe turke, fe shqiptare? Jo, jo. Islami është 1. Ajë që i ka zbritë Muhammedin s.a.s. Nga se në kështu kemi besu në Allahun dhe kështu kemi besu në Muhammedin s.a.s. Andaj i dërguar e Allahut, i fundit, nuk ka pasi pejgamber. Dhe treta, për të gjithë njerëzit. Dhe gjitha është për të gjitha kohrat. Po, është për të gjithë njerëzit, për a e ka qenë për kone kaluar, të është të mësime. Ko është besën? Së mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mund të kufizohen në kohë të caktuar, në vend të caktuar. Ky njeri nuk ka besuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu جل وعلا ka dërguar për të gjitha kohrat. Andaj nuk guxon të kontestuohet. Nuk guxon të kontestuohet aktualiteti i mësimeve të tij nuk guzën të kontestohet nevoja e njerëzë dhe përmësime të di në gjdo kodë dhe në gjdo vend. E që ka në japë këtë e kupton? E që vëse këtë e kupton drejt, atëherë për problemet tona që i kemi, edhe pëse imi në shekullën e teknologjitë dhe shkencës, për parimit e zhvillimit, jemi në shekullën njës të ne, edhe pëse imi në këtë shekullën, nësha i ka qenë në shekullën dhe gjasht, kemi me zv prapë se prapë, na besojnë bëndë shumë, sëmsimet e ti, sëmsimet e ti, janë adekuate, janë valide, të përshtatshme, të nevëshme për neve edhe në këtë kohë. Pra e me drejtë ka fërë njënga, ata që nuk kanë besojnë te, por e kanë studiu jetën e ti, si kurse, mendimtari dhe shë filozofi njër, bitanes, Bernard Shaw, i që li thëtë, po të ishte Muhamedi, sëllën Allahu al e sëmë gjallë, sëtë, do të mjaftante një kohë e shkurtër sa e pin një kafe për të shëruar problemet e njerëzimit sa që i kanë. A i besën kështu? E qësh prate një musliman mund të këtë dyshime sa a thua valë, kjo është për këtë shekull, kjo është për këtë kohë. Si, në Evropë do të kështu musil? Po, në qështu ka thonë Muhammed e Sasarim, kështu do të musil, kështu do të mu vesh, kështu do të mu dokë, Kështu do të me vëpru, nga se, kjo është piesë e besimin tonë të. Në qëse kështu nuk besojmë të, kemi defektin besimin tonë Muhammedin sërë Allahu H.S. Shikon sa so përfrishtë, shikon vetëm besimi i drejnë të, sa so problemin azjet, sa so debate dhe të shtereshin me, dhe të ishin me afat skaduar të panevajshme, në qëse ne besojmë drejt Muhammedin sërë Allahu H.S. Ndaj Allah hu në obligon që të besojmë drejt, the tash besimi i drejtë në të është të besojmë se është i dërguari Allahut. Të besojmë se është i fundit. Apo të besojmë se është për çdo ku, se është për çdo vend, ant besojmë se është njerëj. Nuk ka dhëruaret Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Po gjitha këto tmërat i kanë i dërguar Allahut e muslimet e di për çdo vend e për çdo ku megjithatë nuk guxojmë të shkojmë tek varri i të themi O jo, Muhammed. Na jafë nga sembetet njëri, nga sa ai kështu ka thënë, inna ma ana abdullah wa rasuluh. Unë jam rob i Allahut dhe i dërguar i Ti. Andaj, çfarë probleme më të vërtet këto po them të sara? Do të shkerohesh me lehen al e Allahut ta dujel. Vetëm çonse në muslimanat në kat pikë kimi unë. Tekimi të çartë besimi, këy nuk kupton. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasalam ka or çt namson Si duhet besojmë drejtë, si duhet besojmë në Allahun, si duhet besojmë në Muhammedin sallallahu aleyhi o sallem. E dyta, që ka thotë veja për Muhammedin sallallahu aleyhi o sallem? Thotë besojmë i drejtë të, e seruam, e koptuam. Tjetër shfarë thotë, islamin e thotë se, e kemi për obligim të adojmë Muhammedin sallallahu aleyhi o sallem. Të adojmë. A kontestotja, A ka musliman që nuk e dhenë Muhammedin së në Allahu a.s. Allah nuk e mundë si një njëri me njëftë Muhammedin së së mësë me dashtë. Pa më është pas e ka besun dhe asë ka besun. është mëshirë. Allahu gjëlle wale e ka dërguar mëshirë. Allah nga mëshira që karë me të Muhammedin së së më kamë përfitu edhe njërës edhe shtasë edhe bimët edhe insektë gjithë gjithë që kamë i fëtyrë në tokës. Mirë po, a dojmë na Muhammeden sallallahu alaihi sallam? Un, edhe ti, që po na ndje, ndje këtë moment, ose aja ti, ose qdo kur shtetër? Aja kemi bërë vetës këtë pyytja? Aja dua unë Muhammeden sallallahu alaihi sallam? Po, e dua, nuk e urej. Po, kja ashtë, ashtë e mjaftushme që mos ta urejmë për ta dëshmuar se e dojmë, çka sot fjera për dashurinë ndaj Muhamedit sallallahu alajhi wasallam për dashurinë ndaj Allahut azhall. Në Kapitullin Al-Imran Allahu jallahu ala that: Kul in kuntum tuhibun Allah fa ttabi'uuni. Ne së dhani Allahu azhall ater mendesh nemu. Te doj Muhamedit sallallahu alajhi wasallam do të that shikuat ndëruar që msimet e ti të reqë i karla i me te, të jetë me dashë për neve, se gjithë do gjeni jetën tonë. Të jetë më primarë për neve, se gjithë do gjeni jetën tonë. Të jetë më rëmë cishë me për neve, se gjithë do gjeni jetën tonë. Ashë kështu Muhammed i sallallahu të njëtë në muslimanëve. Muslimanë të sëtë, ne, ne imjetë, që dëshënë bëjmë me vlëdë, duke lefdruar në poezim Muhammedin s.a.s. E dojmë në Muhammedin s.a.s. sa e dojmë e vludin? Sa e pëlqimë e vludin? Unë e pa bini shambull ose dy shambull. Si e kanë dashur ata që e kanë dëmë projimi dëshurisë. E pas ta ne të matim vetën tonë me ta. Praktikishtë, të largohem për te orive. Njedit Omeri radhiyallahu anhu i sa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Omeri shoku i ngushtë i Muhamedit alayhi salatu wasallam tha Oj dërguari i Allahut dëbato me Allahun e Madh se ti të dua më shumë se çdo gjë që kam madje se familjen time përveç vetes time isë sinqert Omeri O, vetën ti me dua më shumë së ty. Tha pe i gambele, sa salim, laja omar, jo, omar, jo, endë! Diri kur e i dërguar e latë? Sa duhet me dashët jo e dërguar e latë? Tha, diri sa mësë të bëhem me i dashët e këti, se vetëja jute. Unë dalë më mirë pak, e analizuj këtë, dhe kuptoj se ashtu ishte. Tha e dërguar e latë, valahi, betom në lanë e madhë, Së tash prej këtij momenti, ti du më ma shumë madje më tepër se veten time. Tha al-ana ja ya Omar. Tash omer, tash e ke godit besimin si duhet. Tash mke dashur si duhet. Sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha për një çështje se nuk bën është ndaluar. Derrsa ti ke interes nat të pun, të fiton, apo që nuk e hax, apo të freshësh. Kënë e këpën një të mengu. Që kjo është përvimi. Kjo është përvimi i dashurisë. Muhammedi së nëllahu alësëm ka thënë se në qofë se vëtëmohet një mashkullu më një femër. Nuk janë asbura gruasë. Kanë të haram mundë vëtëmohet të dy. Kanë të ndaluar dë vëtëmohen. Thotë Muhammedi alësëm, e shëjtanu thali thuhu ma. Shëjtan i është i treti t'yne. Në të thot e kandaluar të vetmoat, buri i huaj, me gruan e huaj. E kandaluar të përzin bura me gra përzirje që provokon moralin dë nderin. A ndëgjohem në Muhammedin s.a.s ti që ki buë njetë si vjetë me martu djallin, se vajzen, se me buë sënë e ti diken, a do të bësh darës me si ka thonë Muhammed s.a.ll. Përhir të Allahu Gjellevala. Përhir të dëshuris në dhej Muhammed s.a.ll. Nga e Muhammedin alihisra të osra. Nëse e dan, dëshmoja kësaj rrë dhe se e dan. Lërgohm nga presunët e njerëzë. Dashmoja se unë adu Rasulullahin. Si e lejon, a është sikur s'na kam suaj pejgamberin Sallallahu alaihi dhe sallam. Raportet e tjerë mes vet, a janë si na kam suaj Muhamedit Sallallahu alaihi dhe sallam. Kur dashuria pra. Kur erdhi Muhamedi Sallallahu alaihi dhe sallam në Medinë. Ndodhi si ndodhi Muhamedi Sallallahu alaihi dhe sallam u vendos tek shtëpia e e Abu Jubransarit. Abu Jubran sari e kishte një shtëpi me dy kat. Dhe mendonte tashmë ku ta foste pejgamberin Sallallahu alaihi wasallam. Vendosi që pejgamberi Sallallahu alaihi wasallam të jetë poshtë, ngase kishte vizitat e shumta Muhamedi Sallallahu alaihi wasallam. Kishte vizitat e shumta Njerëzit vinin delegacione kërkime, po të rindën të natë pengesë për famina, ata nuk kanë pasur shtëpi as me dy hyjme. Dhe i drequari sallallahu alaihi vesallam kërkoi që të banonin te pusht. Natën ra me flet Muhamedi sallallahu alaihi vesallam. Abu Ubransori ishte në katën e dytë. Edhe pse kishte nderin që në shtëpinë e tij, unkononun e tij të ishte njëri u më i mirë në ftyrën e tokës, më i dashën dhe ka lojën e lëvala. Muhamedi sërë Allah sërë, mirë pa nuk u bën të ratë e boju belënsari. Tërë natën, subhanë Allah e kalaj, me gruan e ti në katin e sipërmë, duku bartër nga një kënd në një kënd, nga një kënd në një kënd. Pse bartëj, pse nuk bëhe ratë? Subhanë Allah. Sa herë e shtrije një kënd të në të më zvalën, kët si të ri une, kështë i amune, që të ri une, mbi Muhamedi saserem, i thënë të gruas, bartëmi këtë kënditetë, ndështë a këtu nuk është. Pas ashtë ri këtu, i bintën men, jo nuk bëjmë ratë, ndështë a këtu është, nuk fleu tërnatën, ustruk në një qësh të, dhohë mësë ati, dhe tërnatë nuk fleu. Vetëm që, mështë ishte mbi Muhamedi saserem, fizikishtë Edhe pse kë kurr farplemin finuko. Ky njerëz që kështu kujdes për të, a e prish nëse urt në ti? Theur dashuria e vërtetë. Do ta dojm duke respektuar mësimet e tij, por jo dashurinë një herë anëj duke festuar ditëlindjen në mënyrë shumë simbolike, edhe atë një në mënyrën që ai kurrse ka festuar ashtu. Dashuria e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dëshmohet në provimet e jetës, kur i më në udhkryqe dëshurien dhe ti nga të regon se ka duhet të shkojmë. Ajtë mësën, në qovë se dëmë drejt, ajtë regon ka duhet me shkojën. Një dit, motër e Aishës, Esma, radi Allahu anha, erët me vizitu Aishën, motër në saj, grune pe i gamberi sallësallëm, ishte ere, për sa kishte i në moshën madhore, për shumë ere, për kishte vesh një fostante të i dokshëm, duke është në pjesë të trupit e saj, Kur e ar pega me dhe esas me këta u kokun nuk e shikoj. Ta tha u bija ime, ku një grua, një femër të hyn në moshën me dhore. Nuk lejoa që të sjell ngajo pas kësaj dhe kësaj. Çfar tha Esma? Po e çadin kismet ja Rasulullah, po shikoj inshallah a tha kështu. Jo vallahi. Në moment mor fond dashuria. Dashuria ndaj ti me automatizëm ju nështrua pekamberi sër Allahu a.s. Kështu dhe pronin, kështu e donin realisht, duke e dëshmuar praktikesht, se qëfar dëshurie ka ndajti. Andaj kjo dëshurina qënë të kpika të rejtë që ka të të feja për Muhammedin, sa zërim ajo është, të ndjekim. Allahu Gjalli Ula thot, nuk kemi dërguar, asë në të dërguar me tjetër që dhejmë pas që Njerët ti nështrona ti në amër të Allah. Pekameni ka arë që më nga kazu rrugën, a ime nga mësuneve. Në qofë sëmsimet e ti, rrugën e ti nuk e ndjekum. Apo, për zhjërim nga kërë rrugë, këna me ndjekë këto, veç, në gjami e ndjekum. Po, kur dëna tani me dalë këto, mu dëfry, mu arë këto, mu shëqru, mu më... Ma... Këto, na... Ku është pasimi? Pasimi duhet tjetë dhirën e përë në në në në detajet më të, më të vogla ndoshta më të parancësisht mjetën ton e ato duhet ta pasoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të pyesim gjithmonë çfarë thot Muhammedi sallallahu çfarë thot për kët çfarë thot për atë si e festonte kët Muhammed sallallahu alaihi wasallam si e festonte kët kur vdeste ndokush si a bën taj pa i për kët ka ardh në mësën se kur të varrosim diken, si duhet të varrosim. Kur të amartoim diken, si duhet të amartoim. Kur të në vdes dikosh, si duhet të jabëjmë. Kur të në lid në një fmi, si duhet të jabëjmë. Kur jemi në uthem, si duhet të jabëjmë. Kur jemi në shtëpi, si duhet të jabëjmë. Për këtë ka ardhë. Në qëse këtu nuk e ndjekum, qëka në duhet pra të them e Rasulullah? Pëndaj, Ta besojm drejt me ato pikat. Ta duajm me ato pika që sikur. Ta, ta pasojm ashtu thot Sofia për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çështja se Sofia na prezanton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Normalisht do të më shumë pika tjera, por i përmend edhe i veçova këto tre si themelore bicat ndërtohet besimi i unit në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shikojë ndëruar pafund po e them se ka skaduar afati i kësaj pjese, por dua të them këto. Në qoftë se besojmë drejtën të me ato që i përmenem, e dojmë të mamë si duhet Muhammedin sasrëm, dhe e ndjekëm si duhet, a do të kemi përrem të kuptojnë pastaj se a bën me vludi apo zbën? Në këdi, mundë dhe qdo kësh përre tja për ligje, për në qoftë se a i korë se ka kënu me vludi, a s'ka porosit për këtë, për marë shambullë, e pastaj këto pikë e kemi parasysh. A kemi çfarë ka duhet të shkojmë? Në çu bëse dikush e ka bër më herët, kanë pasur arsye ndersa me siguri. Por ato arsye për sa të kanë qenë më herët, të arsyetuar të para tan pse e kanë bër kët apo atë, më nëse tash teknia to arsye më nuk janë. Andaj në çuse ata kanë tentuar të arsyetuar dhe jam të falër të kallahu përshka këtë arsyës, kam frikë se një nuk do të falëmi nga se nuk kemi arsyë. Kjo është e që duhet të di. Për këtë arsyë, kur dikosht në thotë, qëka thotë feja për Muhammedin, sëllëllahu, që më thotë, dhe besojëm drejt në te me ato 5 pika, ta dujmë drejt me ato 2-3 pika që i cika, ta pasojmë me ato ajete dhe pika që i përmenda. Kështë thotë feja. Pra ndaj, aj që thot, la duhet a kët para sursë ka 7 kushte fillim çkemi thanë. Dhe ai që do të Muhamedu Rasulullah duhet a kët para që çë sunt e tham. Kush e ka kët bazë të fuqishme tash i merr to dhe e ndërton bazën e fuqishme. Mund ndërton një ndërtesë stabile. Nuk i bën pastej aty problem se ky thotë kështu dhe ky ashtu të ka duhet shkojë ne. Do ta kës shumë të qartë në shumbicën e rastit e Medinë Allahu ta xogjet. Andaj ta besoj Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam të aduojë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të ndjekim Muhamedit sallallahu alaihi wasallam andaj Elo sallallahu alaihi dhe ualla që të na mundson ta besojmë drejt. Të na mundson Allahu alaihi dhe ualla që ta aduojmë si duhet dhe ta ndjekim sa duhet dhe kur duhet dhe ku duhet. Andaj nëse këtë këtu i realizojmë Elo sallallahu e manduar që të na mundson që nesër në botën tjetër të takojmë me të. Takim të këndshëm miqsor të mundësënë Allahu Gjellewala që të pim nga dorëa ti e bekuar nga uji që Allahu do t'ja mundësën të ijep u metit të ti. Të të nëgëzënë Allahu Gjellewala që se bashku me të të jemi në gjennetin e Allahu Gjellewala Gjellewala. Këa ishte një kësil e përgjithme në kuadrë të emisioneve të nga qëka të të feja. Për kohën e rezervuar për këtë pikë. Andaj shpesoj që do t'jen të qarta dhe do t'i merën e konsiderat të pika për të shqyëtuar, analizuar, kuptuar drejtë, dhe pastaj për të i përdorër si duhet në ndërtimin e bazës shëndosh, për ndërtimin e asaj në ndërtitë e që përna duhet, stabile, të fuqeshme, ku pastaj do të banan, për jo fizikisht na, për do të banan theja jonë, e qëndrushme, stabile, krenare. Allahu Gjellola në më shiroft dhe në uzoft në rrugën e drejtë. Kaqë, për këtë pikë, e bëm një pausë së shkuatër, si zakonisht shkuatë në ruar, e pastaj me lene Allah Gjalli i këthemi për të mundësuar edhe juve që të inkuadroni me telefonata në këtë emision, si zakonisht për mes nëmërit të telefonit të shfaqër tashmë qësa ko në ekran e juve. Në ndisht një pas të poshimi, Zotë, jush për leftë. <të>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 Mos lejoni që t'ju ngulfasin brengat, sepse ne ofrojmë zgjidhjet të drejt që oburojnë nga Kurani dhe suneti i pegamberit Alehi Selam. Në ndyçni qdo të martë, nga orën njëzet, në PIS TV. Kiameti është Afer, një emision që shpjegon holsisht shenjat e kiametit, vjen të shtunën nga orën njëzët e një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 është bëmë e madhe. Të shtunën nga ora 21, shenjat e kiametit, me Hojj Ismail Bardoshi, në Piz TV. <tër> Qelsat e mirësis, një emision që vjen që do të hën, nga ora 19. <tër> në këtë seri emisionës, <tër> Hojjë e nëzgoga do të trajtoj qelsin e lumëturisë, durimit, dituris, sinqeritetit e shumt të tjera nëpërmjet të cilave njeriu do të ndërtonte një jetë të vërtetë. Pozita e sinqeritetit në Vestin Kris mos haroni në ditën e së dhënë ora 19:00 me Hoxh Enes Goga në emisionin Qelësat e Mirsisë në Pest TV. rruga drejt Allahot. Një emision që në dzjerë në pa elementet e rruga së vërtet drejt realizimit të urdhrave të Zotit. Një rrug në për të cilën kaluan karavanet të shumët të njerëzve punëtor, punaj të cilve ishte besimi pasë të rrë dhe vepra e mirë. Për të arritur sukses në të rrug, nevojitën pa isjet të duhurat, të cilat të do t'i kuptoni gjatë emisionit rruga drejt Allahut, me Jahja Binaj dhe Hojjë Enis Rama. Në ndichni që do të shtun ora njëzet, në PISTV. Të mrekurën Broma në PISTV mund të ndiqni. Ora 19, mbëdjet, emisioni në kërkim të adhurimit me hoxhen Enis Rama. Allahu azawxal nuk ka nevojë për neve. Ai nuk ka nevojë për falëndrimin tonë. Ora 20, emisioni kam një problem me xogjin muhammed derma ko allah zot likul jan minkum shir'atan waminhaza ora 21 kuran me titrim ne gjuhën shqipe nan diçni te mërkurrën pjesën e dytë të misionit ton, pasi që në pjesën e parë do të thotë ja kushtuam temës që e kishim përgatitur për sonte dhe ishim duke folur për atë se çka thot teja për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe u munduam brenda kohës, patyshim sa e thot shumë për të, por i kemi përzitur tre pika kryesore mbi të atë e kemi ndërtuar misionin ton. Dhe thamse ato janë shumë të rëndësishme në qoftë se kuptuan drejt edhe në formimin e besimit të drejtë në zënën e besimtarit, por edhe që të ndihmojnë besimtarit ditë për caktuohet në udhkryqjet e ndryshme që mund të gjendet në jetën e kësaj bote dhe mund të jetë i hamendur katër shkan, mendoj se përgjigjen në masë të madhe e kemi marrë në shtyllimin e kësaj teme në pjesën e parë. Tash, sikur që dhënia është koha e rezervuar për telefonata dhe gjithashtot për pyt e juaja për mes SMS-t apo faqës të në Facebook. Së të qoftë, ne dash dhe resa të inkuadrojnë në do kush me telefonat. Këtu kemi disa pyte që kanë ardhë. Kemi një telefonat. Salamu alaikum, moja. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Aleikum salamu alaikum. Alelu, janinje. Mirën hamna, falë Allah. Do që deshtë të më ta po një pyqe. Po, po, për... E, gruja. A është të lushën më shku pa i zburët, në do në venë. Po, Allah, qartë. Që të tër pyqe, a kjo, Allah? Jo, Allah. Aqqësalaum a lëkëm a në boshë. Aleikum salam. Do, dhe të pyqe, këti vla ishte se gruja, a lejojt më shku në dokun pa i zën e burit. E... Islami e ka regulluar qështi në dy bashardve dhe këtë duke i dhënd që të dyve kompetentet e saktuar dhe përgjëtësi që në këtë njërë të funksiona jeta sa më mirë dhe që, pa dyshim, të ketë njëjtë ljumëtur, të ketë njëjtë me regull, dhe që një të ketë njëjtë e regull, të duke që dhjetë kush për qka pytet, kush për qka është përgjegjes. Andaj në këtë rast, duke të pasur parasysh, se burit i takon udhëhetësia e shtëpisë normalisht në konsultim, bashkëpunim, mirë kuptim me gruan, përvendimet, në fund të fund i takon burit për qërështë që kanë të bëj me familjen, atëherë gruja nuk lejo që den nga shtëpia e burit e saj pa lejen e burit. Do të duhet të merë leje, apo të informon burin, por informim që në kupton marje leje, po jo vetë me leje të në mitërgu se unë jam këtu por duhet që të merr leje prej tij dhe burri nuk duhet të jetë i ngurt, duhet të jetë i rrept, të jetë i padrejt por talean që të shkrajti ku ka nevojë përveç nëse nëse nuk ka interes dhe ka të ka dëm nga kjo shkuarje kemi një thirrje tjetër selam alekum talean selam alekum selam alekum selam hurnanimo Dhe ishta me pyjt hodgjën, e, kam qenë, jam një gruf, në moshës pëzët e petë vjeqare, pa? kam pasë kancer në barkë para petë vjetë, jam më peru të të tërë në gazat operacioni, tash kam një këdhe një veshkë, a kam bach Ramazanin pësë ndonë tri litra ujnë ditje më i pyj. Po, e qartë, e qartë. A kiti të tërpyjtje më tër? Por në? Çëtarpytje të po thamakenia vetëm kjo. Jo, jo, jo, falendero. E qort, e qort, e qort. Sepërkët agjerimet, agjerimi është obligim për çdo mashkull dhe femër musliman të moshëritur, do të thotë të, të shëndosh mentalisht. Kjo është ajo që e kanë përmend dietarët kur bie fjala për këngë ortoplegem. Pastaj, ka kategoritë caktuara të njerëzve që lirohen nga agjerimi dhe lirimi i njëzve nga agjërimi është dy loje. Kemi lirim të përherëshëm dhe kemi lirim të përkashëm. Lirimi i përkashëm është atë herë kur kemi një një penges të përkashme. Përshamu njëri u smurët në Ramazan dhe si pasojë smunjës nuk ka mundë si i ma agjeru. Atëre prish agjërimit dhe i numërën dhe që i ka prish. Kur shërohet? Pas Ramazonit i kompenzon ato ditë që i ka prishur duke i agjëruar. Andaj kemi lirim të përkohshëm për shkak se kemi smundje të përkohshme. Dhe kemi lirim të përhershëm për shkak se kemi smundje të vazhdueshme të përhershme, kronike të pashrrushme. Andaj qoftë smundja është e kësaj natyre, lirohet njeriu nga agjërimi. E çfarë të bën në vend të kompenzimit, ngasë se ko mundi si me kompenzuar, nuk nuk pritet të sharohat, atëherë shpaguan për çdo ditë që ka prish, e ushqen nga një të varfër e ursian nga një nga një të varfër. Në çdo rast, nëse është smundje ron dhe algjërimi e dëmton, sikurçi e përmend, dhe ka raporte mjekësore se nuk guxon të algjëron, ngase i duhet domosdoshmë të konsumon ujë, atëra mendojnë se në këtë rast lirohet nga algjërimi dhe përderisa nuk pritet të bëhet mamin, ngase kjo është e vazhdueshme, atë rthi më se pas Ramazanit ose gjat Ramazanit shpaguan për çdo diçë që e ke prish më është qimë të, të një varfori. Dhe një të varfor e është qenë si pasuj e prishës redit të agjerimit. Unë ashtë nuk e di sa është shkalla e së mundjes, mirë po po thëmë se i smuri që agjerimi i bëndëm dhe i ashtë të në smundjen apo e pengon në shërim seriosisht, thëmë se këj njeri lirohet nga agjerimi, e pasuj varsisht nga së mundja. Nësë është e përkashme, lirohet përkosisht në qovës është e përherëshme, liruat përherësisht e kështë të marat. Kemi dhe një telefonat? Salamu alaikum. Halo, salamu alaikum, hoq. Aleikum, salamu, rahmatullahu. Uh, Dorësta me të aboni përti, hoq. Falë, Allah. Uh, që para që uh, jesën ndërë atë realitet, pas ishën një ndërë koqë e dy vite, përse shënë her pas here, që ka mund me posë realitet atës? Qëfarë ndrë është allo? Po shë diqka li dhe diqka me familje është. Keq, diqka po mirë? A? A keq, a mirë? Po wallahi, e vëllaj keq është allo. Po, hajri është allo. Te tërpyjti allo a ki? E... e Jëmë i fqetëm pasë i është allo këtë ndrë atë i kështë të shpeshë, do është të me di qëka në realitet të ndrë, a mund me më shfaqë kjo në kohën në diska vërtit. Po, po, e qartë, e qartë, e qartë. E qartë. Si kurë ndëgjuat, pytja e këti vlau ishte për andrat. Andrat, dhe tëtë, nuk mund të quem si janë në realitet tërsisht, por nuk mund të quem si janë edhe jo realitet tërsisht. Por janë mesaj, mesasaj. Nga njerë andrat mund të jenë një shqecim nga ana e shejtanit, nuk kanë bëjnë në realitetin, por vetëm shqecim dhe ngarkes për besimtarin. Andaj ku nëriu she onda të tilla tek qëjia do të, të pa kuptimta, por sqetçuese, trazuese, Muhamedi sallallahu alajhi ve sellem ka mësuar që nëriu kur të ngrit nga xumi nga, nga ngarkesa e ëndrës në anën e majt, kështu të kthen kokën 3 herë përshti një kështu, pa pa lëng, por 3 herë kështu përshtin. Të thotë auzu billahi minash-shaytanir-rajim, o Allah, më ruaj nga e keqja e kësaj ëndre dhe kthehet në krahun tjetër. Nëse ka qenë duke flet në krahun e djathtë, kthehet në majtën. Nëse ka qenë duke flet në krahun e majt, kthehet në anën e djathtë e kështu me radhë. Vetë thotë Muhamedi asam, kush bën kështu nuk i bën demandra. Ka mundsi të thonë se janë tikë kështu re reaguar dhe me leha Allahu leh wala -vale, nuk të bëndem. Kjo është një lloj ëndrave. Lloji i ëndrave mund të jetë ëndra që barti më të një mesazh Nuk do të thon se çështë ke pa ëndën, realisht komëndodh, nga se ajo nuk ndodh në shumicën e rasteve. Por ndodhja dhe ngjarat që zhvillohen në ëndër mund të jetë një mesazh i caktuar për një ndodhje që ka mundësi më ndodh. Dhe kjo është reale në Islam. Mund të ndodhë kjo. Por çështë me ditna, këtë e din ata që din të komentojnë ëndër. Dinjë të komentojnë ëndër, andaj në çësë njeriu kokë është pjesë e të vazhdueshëm, mirë është që të paraqitë dikush që din të komenton ëndra për t'ia komentuar. E vazdojm edhe këtë për një orë, por kemi një telefonat. Selam aleikum. Aleikum selam hoc. Urnaulla. Deshta më pyetim edhe vao. Po, faloh, po të ndëgjojm. Është baba tash nuk ka qafëruar para 2 muajve. Po. As namazve i mall. Edhe tas mëhet i kanthon për mos ngaxheru Ramadanit. Po. Po ai osi të përpiq çash ndaj frejës së ndaj Ramadanit për ndaj çdo sanit në freçi po. është E tashtë tash me ta boni të krytje, edhe pak një tregu së ajo është i shtrim. Edhe i kanë fanë njërë që ajo i ko do nga të ka tri herëndit, me pak të pa, është e pa ësht, muish me me nejt, pa ajo është ju ka pikë vesh me nga gjeru Ramazanë. Qka më shtje bante? E qartë, e qartë. Mirë, kërë përër të qartë, dhe që po bërët e pak të kërë përë, ati vla të këndrët, pasaj bërët e kërë përët e saj për kat ëndrave thash se mund të jenë ëndra që barti me vërtetë mesazhe të caktuara andaj ose parlamentin për diçka ose një keqë po ndodh në familje po në parlament Allahu përmeson se që t'larguam nga ajo të pendohemi te Allahu xhalla wala ta përmesojmë gjënë se mund ndonjë diçë keqë andaj në bostë asoj që ndodh mundemi çë të sillemi në një teatër nganjëra përmbajtja e ëndrës mund të jetë keqë por mund të jetë me mesazh të mirë mund të jetë më mesazh të mirë. Andaj sigurisht që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ngjarë ka do të thotë që ai ka komentuar një ndërr që në aspektin e jashtë mund të jetë që s'është së mirë. I ka parë njerz të veshur. Dikush më i veshur, e, dikush më pak i veshur, e, dikush më shumë i veshur. Tash ata që janë më pak të veshur këto nuk është pas mirë. E si ka komentuar që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kjo është feja. Kush ka qenë më i veshur ka më shumë fe. Shiko, Tesha e ka komentuar i dërguar i thosëm me "fim". Andaj duhet të them që nganjëra ëndra mund të ketë kuptime të ndryshme. Varet nga njeriu, nga situata, nga rrethonat japet edhe komenti. Andaj nuk duhet fillimisht të shqetësohemi me ëndrrën që e shohim, por duhet gjithsesi që në bazë të ëndrës të rishikojmë punën tonë, të përmirësojmë çështjen tonë, të përmirësojmë raportet me Allahun Azotxhal, të përmirësojmë uh, raportet me vetë. Kemë një thirrje Selamu alaikum. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Selamu alaikum. E shtë të në boni një këtë, hojë zhëfëndi, a është të vërtet që në zyra e kusë dhe në zyra e verë dërshë në dalë në për muslimanën? E qartë, ola. E qartë, ola. Ne duhet themë për ëndrën se njëri ju duhet ta kuptoj se në qofse sot në rrugën e Alloxh Levala nuk i bën demazh. Prandaj çdo ndër shetsuese që është le të ndikon në përmirësimin e festënde. E raportet tua me Alloxh Levala. Kjo e para dhe e dyta. Ka mundsi ti duket e shetsuese, po realisht nuk është e tillë. Dhe e treta në qofse kaq shumë po të mundon, piten do kenë që din të komenton ondra dhe të liron nga kjo ngarkesë presion që e ke. Thetë babën e kam në mazli dhe e shumë i përpik të është të Peru, dhe tashme për Ramazan nuk po dëshën që të aprish, por mjekët e kanë kshiluar se duhet dëmës dëshmërisht të përdor të jere hapa në ditje. Unë e kuptej këtë babën tëndë që është i përpik të. E kuptej se e ka e, problem që të aprish Ramazanin. Nga se me si u grijë vlojnë dhe ruar, ka gjirua nështë atë 50 Ramazanit, ka gjiru që të ka aprish kërë ka agjerun që tata shumë dhe vështira dhe se ka prish kur, i tukët i qka apsuret aprish, unë e kuptoj këtë, mirë për në të tëri themi se, për kënd të i pa agjeron për Allahun, kështë ta ka obligu të i agjerimin, Allahu, i themi i njëti Allah, që ta ka obligu agjerimin, i njëti Allah, që për hirtë të i ti pa agjeron, aj Allah të ka liruar nga agjerimin që fëse i smutë, që fëse kërë nevoj, shëndetë të shëndetit ëtë është i lidhë në ngështë me terapine përsaktuar, me ushqimin, me pijen, i themi preshe. Në qovë se nuk të bandam agjerime, pak në është ta e edopsan mirë, po mund me i pi hapat masiftare, për shambu nuk i bandam, i themi agjera. Por në qovë se janë vendimtare, si kur se tha, këj vlau që në thire, dhe janë me rëndësi, atër i themi që, preshe agjerimin, nga se në qovë se dëmtojtë shëndetit dazikuotit e jote për shkak të xhirimit mund të janë me pas përgjësitë për të Allahu xhella uala për këtë ngarkesë, çe kanë ngarkuar veten më tepër sa çtë kanë ngarkuar Allahu xhella xhelalu. Ande Allahu është pëlqeft, mirpo dëgjoja Allahun, sikur të obligon, po dëgjoja dhe kur të liran. Kemi një telefonat. Assalamu alaykum, hus. Aleikum salam wa rahmatullah. ë kështa më boni fytyrë këtu nga që vi prej një ane që do të shërq edhe konsumatorët domethënë edhe ka shumë, shumë njerëz që ngrohen në tron domethënë është një ranë që ka shumë nevojë për davla. Edhe shpesh <tutim> shkoj të thotë tendivit është shumë keq, apo u duan se ngjemi jetë një person në shtat që chat zonë domethënë që folë gamas. Edhe çfarë këshillën kishevon që kur shkoj aty me shumë më çunë mesazh me davla islami si me diçka me me fol diçka për bindje Allahut që diçka në këshillë në zonë no, të rrotullmirë ku diçka janë do të thonë dalin këto bakteret që i rron në një fiole ashtu. Po, po. Me faksionë diçka me këshill që qyshunë reagojnë aty në dedës, qyshunë mos fillnë aty në dedës. Ë qartë olla, ë qartë. Nos mirë këtu. Amina ti olla. Pyetëraz është është e vërtet se ngjyra e kuqe dhe e verdhja janë të ndaluara. ë uh, Ka disa adithë e ku pegamberi sallallahu alai sallam ka ndaluar apo temi më drejt nuk ka preferuar që besimtarët të veshin tesha mëngjyr të kuqe. Dhe raste të njësa raste mëngjyr të verdh të qelur, shumë do, do të ndriquse. Djetarë kërë e kanë komentu këtë adithë, janë nda në shumë mendime. Disa kanë thënë se i dërguar i sallallahu alai sallam e ka veshur teshen e kuqe. Andaj, është dërguar me këtë veprim të tij, fjala e mëhershme. Disa thonë se është dërguar ndalesa të rreluar. Disa kanë mendime të tjera. Unë mund të them kështu, sa më prmoshta zgjatar dhe po mos ta ngarkuaj shikuesin ton me mospajtimi ulemova të them kështu. Në qoftë se teja është tërësisht të e kuqe, krejtësisht e kuqe, edhe pjesa e sipërme edhe pjesa e poshtme, më mirë ulëm nga kjo. Po në qoftë se e sipërme është e kuqe e poshtme është tetë ngjyrë, thehet në koshket e kuqe. Dhe gjithashtu e kuqja ka ndonjë shenjë këtu me ngjyrë të tjetër. Për shembull, në jakën e saj ka ndonjë peri të zi ose këtu ka ndonjë shenjë, dal nga ndaluar. Dal nga ndaluar, qas nuk është thershë e kuqe. Po ngjyra këmit më me këjt me të kuqja apo të, të vër të të, të, të ndriçuar, më mirë jmuar rruga këja, qase i dërguar i sa sum duke ka preferuar. Po nëse është e thyrë me diç, atëherë është e lejuar nuk prish punë dhe thash çfarë më në kuptoj me thyrje ose me të tjerë po as mos me diçkan me hici ose në teshë në si përme që e then atë njërë lejohet, lejohet, inshallah nuk prishpunë Kemi një telefonat? Salam alikum Aleikumussalam, wa rahmatulloh Ndë shka me boj një pytje Urna, ulloh Hoqë, jëm ka du me marrë një gru me lykë për me martu me ta He? Ama shka këpse nuk pëmllojnë familjë, ashtë se aje nuk ka para dhe me thonë nuk ka të kolla parma e, Aja është tas, pas vakte në mazlike Ammo ata po thonin vetëm zicër më martuohet se hëç këto. Hmm. Pastaj jam lejohet mua me kundërtu familjen për më marr këto. Po. Është i qartë? Është qartë shumë olla, shumë e qartë. Assalamu alaikum. Assalamu uh, alaikum. E pyetërat ishte nga i vlloçë thasë po errastisë të shkon diso vende që aty bëhet shirk vepra të çoroditë të ndaluara madje po ndivitet të ngushtuar dhe kërkon një këshill si cilët në ato mjedise. Vullai nderuar, fillimisht në çështën e dëmë ndiku në përmirësimin e ndonjë gjendje, duhet të kesh dije. Nuk është e mjaftueshme të dimë vetëm se ajo çfarë bëjnë të tjerët është keq për ta përmirësuar atë, por duhet ta dimë edhe pse bëjnë atë keq, sa është e keqë, si duhet t'ja bëj ndryshe, të dimë kimi di, argumente, fakte. Pse kjo është e keqë? Për shembull, nëse bëj shirq, morëm ajetin nga nga Kurani, morëm hadithe. Athe meksu kanë Allahu këta kanë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ulemaja ejon këtu kanë, e bohanive këtu kanë Shafiu, Maliku, di të ardh këtu kanë thënë. Andaj mundohemi me diemi ushqaru. Dot e para është të mbushim me dije dhe kur të shkojmë të mund të më të asurojmë. Kjo e para. E dyta është që të mundohemi që të kemi raporte të mira me ta. St. Josifit ia t'u raporta dukou parlamenta. Kjo s'bën, ç'apo bën jo, ata pastaj reagojn. Kto kub mundsi e ndikimit. Ne duhet më pas sillet mirë, urrçi, buci, maturi për t'u abortuar tyne atë ç'don me ia bort. Gjithashtu e treta është që ndoshta ti, për shembull, ke dikë mirë. Mirë, po nuk jeti me ndikim ta ata. Tanajt ku dentet, ishi kur shkolbë kit punë, ina kanë nguh filon e festikut ka pas 10 ti për atë kalzon tashu, ka mundsi Andaj ka mundësi me të refuzu, jo përshkak se ti nuk përdi me e sjaru, por përshkak se nuk je autoritetet këta. Kemi si duke të dnjithirje? Halo. Salamu alikum. Salamu alikimot. Aleikum, salamu alikimot. Uh, Dhishtam në të pytë <coughs> kështu. Uh, Unë janë minë dhe gjusë e rekulti uja me sabahin si kom pun të mira sabahin si kom e mu pun të mirë unë nuk i di po. deshta me ju pyk qka është mpykje pe një orën shumë mirë po qona për me muqu me mora vdes mirë po kur po vjen puna për muqu po më rgju me apet foksina. po kësina po njeni një kolik jubim ka pas ton se e ka më dëgju njenin jo ashte Allahi po bëj ka vakiçi disa njerëz s'fun po yureka saqi edhe po del kamioni zonën as nemat çka as nuk thitje me mo kështu po asha unë jam diçka keq asoftë rregull me mo diçka e çort e çort më jus për blift amin amin a diu a lloj amin shum e shum duke fuaj për at vllahun që do thot kërkoj këshilla kur është në një mes ku bëjnë shirk gjinoja edhe të tjera. O në e tse ka të do të para të kesh dhije, sile të mirë, tjesi ku i deshshme ta. Gjithashtu në qëse ti ta mermenë se është përlem autoritetit. Atëherë mundohë që të marrë ndonjë hoqë me vete në disa situata. Për shaman se si autoritet hoqë aty u fletë. Ose të ndonjë liber të një djetarit të në qeku. A këj hoqë i pra nuk, po o, qeku që apo të datë. Ose të një CD. Tenta që të pardarësht edhe autoritet të jasht Gjithashtu, nëse ski mundsi të ndikosh tek ata kolektivisht, do thot në ud 100 burra janë, në 100 do thon, bravo mirë kë, atëra mos u dorzo individualisht. Kolektivisht për shembull, ata refuzojnë. Mir po tenton me një tëri, me dy tëri, me një nga një, do thon nga një nga një që të ndikosh tek ata pozitivisht. Dhe bdua lut Allah xhelallahu qallahu ti u dzon. Kjo është atë çka mund të them shkurtimisht çfarë mund të bësh në lidhe me këtë çështje. Dhe gjithashtu para se të shkash, bë dhëkër, lut Allahun me tut nga sherrri i tyne. Përto i lutet që i ka prur pejgamberi sa të qetruhesh nga sherrri dhe me len Allah xhelaura nuk të bën dëm nëse je në mesin e tyra. Thotë mpengon familja që ta marrë një grua, edhe pse është besimtar i fal pesë vaktë, por nuk ka pasuni. Dhe më detyron që të martohem në Zvicër. A kam të drejtë që mos të ndajë? Vallai shumë është problem kur njerzit e pjequr për shembull bën të papjequr. Prindret më të vjetrët, nëse i riu donë të marr dikon gabimisht, ata duhet me më mësu kokën më marr. Nëse i riu e zgjidh në rrugë gabimisht, duan prindret më të vjetrët, ata duhen që ta udhëzojnë ka rrugë drejt. Mirpo, të ndodhe kundërta, djalita përzihet në vajzë që duhet ta merr dhe ata ta pengojnë ja, ajo për ta marr dikon që ndoshta nuk duhet më marr. Kjo është më dhe problem që njerë, që u ditët që shko muzikë e më ndodhë. Për që ka i dohet pari, në që fësë në karate? Sa ka ndodhë, që ku e të në ruar, sa ka ndodhë që, njëri u ka shku në Zvicër, pas ta tje, i e kanë lënë kafshatën në fëtë, në të këna marë, në të këna këqyre, në të këna bo shpije, tje ku në Kosovëske pas, këpuc me bleje, çka kë jetë, kër, që ka i Nuk shitet nderi, fytyra, kënëria, për kurrë. As për letra, as për pasaportë evropiane, as për euro, as për kurrë nuk shitet. Ka së mbi gjitha. Pe gamëri soson me kaq shiluar që ta marrim ato që ka fe. Bukuria, pasuria, janë relative këto. Kemi thirrje? Kemi thirrje. Selam aleikum. Elhamdullih. Po lan. Po do të vjen pritëm po. Po, falllah. De çu jumi natës më sa të më është? Jumi s'është katmer apo? Jo. Edhe siklok thua fllej, her power po zhdimos. Po. Çfarë pyet je vllai? Ji vetë. Allahs problem, në rregull është. Andaj dua të them që një çose e gjen ato që është e devëshme. Po vllai që do të më marr njëri. Pasuria, Allah ja ka dhonë, se ka për vetja ta. Ani pasuria, pasuria dikon se bënd të mirë. Bukuria, pa se bënd dikon të mirë Bukuria. Sa ka ndoë që Bukuria është bërë sebe më prish familjet? Allah unë arruaj. Pa në lajnderuar, unë me në që, në qoftë të se, ata kam problem me vajsa këtu me thejnë, këta së të dojmë na. Jo për shkak se është e mbuluar pse falet. Po çështos duhen ana me këtë familje, anë ndajgjë gjëni tjetër. Por nëse ata nuk e kanë problem filonën e fıstekën, se kanë problem caktume, po e kanë problem devocionin. Nuk ta duhin ti gruin që falet. Atare në këtë rast mendoj që nuk duhet më ndëgju kërkoni hiç, por duhet më marr ato që ti ke interes dobi besoj se Allah ka porositë me ta. Kjo është që duhet ta kemi parasysh. Kemi një thirrje Aleikum, salam vërtulloh. Në që aqytër në këtë takë një më gjarë për më që më ka ndodhë. Po? Dhaman, në nuk njëmë padhë më herët, kan, edhe ka ndodhë dhe më në të viti që kanë parë andrat qia e figura në ndryshme në përdojmë gjithka. Po? Shtërra feshtë, në dreshtë amë në uzimin e zëtë, para 5 më i kanë të lu të falën. Po? E dhe tashë kërplejnë, ndihën së kërraja plenë dhe e zëllë kë Alhamdulillah. Nuk ka problem dikim i madh në mëdhe. Alhamdulillah. E vërtetë jamën e kaq vaktë shëndet. Allah, Allah e shpëton. Allah e të forcoj. Përvojë shumë do bësh më dhe shumë e rëndësishme për ata që po na përcillen. Po. Për ata vrin kadroja se i vren ta si gjithashtu bënën kryqe për për ëndra, për xumin, vërtet. Po, po, po. Allah i shpëbleft. Besoj që do të ndihmon shumë atyre që kanë këto probleme. Allah i shpëbleft, vëllai. Gjithashtu edhe ju do të shpëbleft. Amin. Kalofshi mirë. Kalofshi mirë. Kje është e një pytje për sabahën. <coughs> sabahën është pak, me dë vërtet, nga namazet pak më problematike në ko, nga se vije pas gjumët. Dhe zakonesh din tjenë nga njëre në kulmin e gjumët tonë, se kur tash më verës në ora 4, njeri është në gjumë. Por duhet mi marë sebepet. Qësë njeri marë sebepet si duhet, me rinë e la gjellohen, nuk ndodhë mikë sabahën, po thamë nuk ndodhë mikë në vërdjimësi. Nga njëre, dyhere, nd Por në esenc do ta fal gjithmonë në kën e vet. Cëtan këto se bepe. E para bjerma abdess. E dyta këndoj lutjet e gjumit si duhet. Kur bën më flajt, atul kursin, duajet e fund të sures beqara, lutet që kinë mbrojën e muslimanëve që duhet me thon kur bën më me flajt. Melen Allah xhel lad do të kjërgum të let dhe çur për sapo. Të këto tre, katër. Kur desë një orë, por mos e lafur veti. Le di ku larg që do detyruesh me uqume anel. E kur që është pas taj, bjen mense, të bjenë menë se dhëtë me falë së bojnë. 4, 5, e 5 ta, angazhe diken pëj të, të afermve, aty e që i nje, meqve, shokve, shoqeve, që të tirin telefon me quë për së bojnë. Dhe e gjashta, kje parasysh se kur që është, e kje farëz, Allahu të ka obligu tash me falë, kemi një telefonatë, Aleikum. Aleikum, salam alikum. Alikum salam. Vodjo, kisha një një tri pytja jem në i të gjusë për krizranin këtu, në? Po, vla. Pytja par është në të nga të regosht për trektinim, qka duhet me plëcu për me pasë pun. Po. E, e dyta është për havalen. Për havalen? Po. Po. Në të nga. Edhe po do të thotë do të më marr pjesë aty ku ka muzikë edhe tupana do të thotë se And... dihet çdo regioni i Prizrenit me u boj bashkë do thot, të thotë tupana që kemi aty si parat po po kaç kisha allah i tëbleh selam aleikum të. amin aleikum salaatu allah do të ishim duke u vërt për namazin e sabahut andaj i merse bibë do kurçohet njëri E kupton se është diçka serioze, nuk ka të bëjë me diçka që është e thjeshtë. Hajtë se vazhdoj. Jo. Allahu xhellahu ve teu ka thonë: "Weilul lil musallin", mirë për ata që falën, ata që janë të pakujdesshëm në namaz datunë. Kuzharti pakujdesshëm Ibn Abbasi ka thënë ata që e nxirr namazin nga koha vetë pa arsye. Andaj e kujtohen kur ulesh, nëse bënë flajt, mallkimin e Allahut është mbiu, Allahu m'dënon. Andaj kjo prezit bën më të qiu. Prmendej për shembull çikimesh ku pun. Nëse duhet të shkoin në punë, të lartohen pun, nga puna, a kthesh në krah tjetër? Jo vallahi. Çohesh po je ndoshta i lodhur, je lodhur, kiçem u kthy, po sër çdo m u kthin krah të kujtohesh se çesën për punë dhe çohesh me vrrull. Andaj edhe këtu kujtoje. Kujtoje se Allahu xhëlal xhëlalu donan për këtë punë. Allahu ka kërkuar që namazet të falen në kohën e vet dhe mendoj gjitha këtu me linë Allahu ndihmoj që më fal në kohën e vet. Ai që kaon se Allahu nuk don dë donjerë me paqë smradh, kjo skad bëj me ty, oksim nda nuk, nuk duhet shumë i qysarat. Allahu kur ta qënë dërtin e namazit, Allahu të i dënë. Pse e ki dërtë së po faljë në kodë vetë? Pse i mësliman? Pse Allahu po të dënë? Nuk duhet me kuptu që ma së pëqenë për së ba, Allahu së po dënë me më po muqë së ba dhe së pëqenë. Ja, kjo është e përvërtit, nuk duhet shumë i komentu gjyra, nga se uh, atëherë uh, shumë gjyra uh, destabilizojnjetën tonë. Shaktuan këç kuptime këtë shumë të mëdha në bazë të këtij rregull. Kë rregull vlen për çdo situatë, për jo për çdo situatë që ti pyet. Problemi më i gjum, mund tjen shka që të jenë shkaqe të ndryshme pse nuk po filan natën. Mendoj që uh, ka këtu mundësi të konsulirë me psikiatër. Në kosh turb, ka problemi dashë, ka ka në çrregullim psiqik të ndeshëm, nervoz, ka mundsië ndonjë çrregullim tjetër të, të natyrës të hormoneve ndryshme kështu me radhë që mund të çrregullim gjumin mirë me pas kusht me mjekun kë drejtim. Por, ka mundësi që tjetë edhe që kanë nga shqesimet e shëjatinëve, ndër e pa përvojnë ati vlau që tha. Falë namaz e vlau, merë abdes, lëtë Allah në gjelë lëvla, bëni doa që shë duhet, me rejnë allotë kime flejtë si kurse duhet. Kemi një thyrje. Salamu alaikum. Alejëm, salam. Po? Jam një motur nga Fërizaj. Dhe si gjithë, iri tjetër që bënë nga bime dhe të ndohet, njërpo të është i falje pes Po, dhe kam dëshirë se gabimët cilat i ban edhe pëndosh për tu dhe në që se të falen para vaj prangitën e gjykimit atu ushfaqen atu gabime atu përmendën nga vaj të më thonë Po, po e qartë, shumë e qartë Sallam aleykum Sallam aleykum A nda e jesu, selam dhe është probleme me gjumë mund tjenë të dy natyrave? Mirë po, fali Allah ndërruar, merë abdes banë lutit e gjumën që shka bërë pega mëjrës o sërëm Këna i hajëtë ilë kursinë. Kull huallahu e hadë. Kull au dhe bi rabbi në freqë. Kull au dhe bi rabbi në nasë. Thu lutë tira që Allah me trut nga shere i shetanë. Allah i flanin shala mirë. Flan mirë. Ndodhë një njëri nga një në mështë më në gjumë. Më shqecun në onë. Po kjo është e rralë. Në esinë dhë të të të të të të të i shmirë. Po në qëfë se nuk ime me namazë. Pa abdesë. Pa lutë. Allah i mund Në pyetje e radhasë është ato do të thotë ë uh, tregtia si bëhet. Po kjo është pyetje e madhe. Ka rregulla shumë të ndërritim që dietat na kanë mësuar me to, por thënë që tregtia, nëse do të më ushtu tregtia, duhet muslimani me punën me halal. Me blej me halal, me fitu halal, me shit halal. Më kon korrekt, më kon i drejt, i sinqert. Më uknosh më çalloj kësa këtu. Më largu nga hasedi, zilia dhe lakmia. Melien Allah xhallahu ta'ala këtu është ilmi bereqetin. Këtu është ilmi mirësin. Këtu të ofrojnë çetësh tregtar i zgjedhshëm, tregtar i, i drejtë. E kush është tregtar i drejtë? Është afër me Muhamedin sallallahu sal alaihi ve sallam ditën e gjykimit. Seprgjat havalës mbulesës kemi folur për këtë, a do të lasim Melen këtu tema në temën e vetë, do të çka do të ishtojmë për mbulesën për shembull. Kjo temë e vetë, çka do të bëjë për havalën. Mirpo Allah e ka mbulluar ngrua. Allah e ka obliguar rguen që në bëllot. Për ndaj, nuk është kje arme për jashtë, nuk është kje diçke huja, po kjo është e feston. Allah në ka obliguar me këtë, dhe është piesë e feston. Së përket tupanave në falë e merë, dhe dhe dhe në islam tupane është indaluar. Andaj, lejohet në darsma, defit të përdur për gra, është a burat e ka në mënyrin tjetër të arëkëtimit, jo me mjetë e muzikore pyetja tjetër ishte, do, do të gabimet që i kanë bërë janë penduar tash, por tash e kanë i breng. Sa ato gabime që i ka bërë në të kaluar nda është penduar nga ato, a thua vallë, a do të shfaqet ditën e gjykimit. Kjo është një breng interesante dhe e rëndësishme, por them kështu. Në qoftë se, në qoftë se jemi penduar sinqerisht te kalloxha e lavala. I kemi pëlquar kusht e pendimit, ç'e nën kupton. Ndijmë ke e braktisim mëkatin menjëherë, nuk bëna më atë mëkat e dyta, ndihem keq ardhe pëse na ka ndohet, ndihem i keq, e treta, vendosim që mështë të bëjmë në të ardhme në më. Që të kështu pëndohemi, me lene Allahu gjallewala, jo vetëm që i ka mëna ufohëll gjinohat, ato falin me lene Allahu, nga se Allahu ka garantu. Por që ka të ndohet? Allahu thot, ju beddilullahu se jiatihim hasenat, ju beddilullahu se jiatihim hasenat, kush mas pëndimit, nuk bën këthim më në mëkat, dhe vazhdan me bë pun të mira, falë namaz, agjeran, bën pun të mira, të këqjet e se kaluarës, Allahu thotë, Allahu ja shëndëran pun të mira. Ditë në gjykimit, po, kimi pa veprat e se kaluarës, por jo si të këqia, por si të mira, nga se Allahu ti ka shëndëruar nga mëkate, nëse vape me shpërli për to. Shikaj e dobi në pendimit. Shikaj e se si Allahu na stimulën, Si Allahu na motivon na josh që të kthehemi tek ai, të pendojmë tek Allahu Xhalla Xelaluhu. Andaj nëse kthehemi tek Allahu Azza wa Xel dhe pendojmë drejt tek ai, e kaluara nuk do të jetë më e tymt. Ju e rënd, por e falur dhe gjithashtu e pasuruar me punë mira që do të shpërlemi për të. Kemë një telefonat. Selam aleikum. Po. Selam aleikum wa rahmetullah, faleminderit. Aleikum selam wa rahmatullah wa barakatuh. Shumë një që ardhër dhe jë në dëgjëm me endje e presmikrimis janë quëhem mërë iqësi pe fshatit kreisht komuna Ljithjanit. Po dëfendi. Falëv la. Shumë dokt jë në dëgjëjt. Apo në dëgjëni. One po dëgjëjt shumë mirë la. Vec falëti. E një. E kam pas një operacion. Po? Para dhe dy mund, dy mund e gjyst dhe. E shkëtë ka qenë operacion në për në shprejë të i vzore strash. Po. E mos të djekë, po du më thonë një pjesë 12 cm në daljë të vzore. Po. Operacion në ka kalu me sukces. E po du më thonë ka të li farghamendi, jo kështu jashtu, jo gëmë kështu jashtu. Jo e në në kështu mund të dhejtë të dhejtë që kemë Ramazanin e kështu në bërkumë që si të në avijë. Po, po çka kam e, unë e të bëj lidhje me këtë mjek mësoi të gjitha ato domethënë se tu në të shoq demonstratu kam edhe trajtime post operacioni të intensive drejtuar ndaj më. Po. Nuk mendoj se do të kemoterapi, kimiterapii, ndërgjimi do. A më njëso ashurimin vetëm kësaj vesa mukish 30. Është qartë Allah, shumë qartë, shumë qartë. Po. Ju e zot ju shtoblet, edhe ju prezojna problemin se është shumë serioz. Allah i është për lefët edhe juve që përna përcelëni, Allah i pagu falëm nere sëmë. Në dhe në qëfëshe, Allah i është për lefët. Amin, Allah, amin, kalofëshe mirë. Anda isha duke folë për gabimet, e se kaluarës dhe të të thashë në qëfë se pëndohemi, si duhet, Allah u gjëlle vë ala, lele që dhe të i falë, të kaluarës, për Allah u të garantënë se ju betë dilu Allahu, se ji atim hasanat. Allahu i ashëndëran të kë Dhe Allah nuk e të tërprënë robën e vetë. Dhe gjëje këtë rast shumë interesantë, se kjo është shumë rëndzit a kuptojmë, ndaj edhe pse zgjatën pak nuk prishpun. Njere Musa A.S. kështë e dalën me poplën e vetë, që të kërkuin nga Allah e të shënëshi. Dhe sërë bënd të lutje Musa A.S. Allah e thënë të, se në mesin e njerëve që ke dalën me ta është një mëkatar që për më bënd mëkat, pa u pendu Musa alsam doli dhe tha o burra dikush po juve s'i ka punë mirë me Allah. On. Le të pendohet tek Allahu xhallahu ala që Allahu të bën rahmet e çershi. Nëriu që ishte mëkatar e kuptoi. E kuptoi se ai e dinte mëkatin e vet. Edhe u pendua në veçje të Zot më fal, mos um tërprosat. Po fal ba gjë nën Allah. Musa li al sam bëri dua dhe roshi. E kuptoi si se ishte penduar Nëriu. Musa li sam çfarë tha Allahu tazil tha Zot më të regon kush ishtë a e robioti që u pendua të këti e që lëshove shi. Qëfar thazote gjellë lewala? Kjo shumë rëndësi. Qëfar i tha Allahu azogjellë musaut? Tha o musa, o robijem, unë nuk e tërprova të raptimin kur ishtë të kemë bërë në gjuna. Jam lova gjunohat, nuk e tërprova e a i më bënd të gjuna. E si ta tërproj tash kur a i është penduar dhe më bënd se vape dhe adhurime? Dhe Allah gjellë lewne ka më b në ka mundësumë u pëndu. Tashmas pëndimit, përna përshërën përshëri, jo vëllaj. Jo, kush pëndot dhe i rrinë besnik pëndimit të ti, dhe vazhdojnë me bërë pun të mira për hirtë Allah o gjëllevala. Allah u kom i ja amullu të metat. Allah u kom i ja ashtëndru të metat dhe gjunajt në sevapet ditë në gjykimit. Me argument që e përmenda nga Korani. Pyte fundit e vëllaut nga Lipjohani Allah e Shpërblev, ishte do të lidi me a gjërimin dhe së mundit i. Sikur si se ka ma herët, dohtë une e di regullin se i sëmuri nuk a gjëran. Njëriju që është i sëmur dhe që a gjërimi i ashtonë së mundin, apo i avënën shërimin, apo mund të ja komplikonë gjendin, njëriju ti lirojt nga a gjërimi. Kja qëfar mund të themonë. Pastaj, cëla lojtë së mundja, mund të ndikonë nga a gjërimi, mund të komplikonë nga a gjërimi, mund të shtonë nga a gjërimi, Mund të vënohet nga agjërimi, shërimi i saj. Ato nuk e diun. Por duhet konsulto me mjek, të përgjithshëm ndërjetshëm. Se ka mjek për një flamë, mos nxjinna se, jo kse mjek të pandërjetshëm. Po mjek që kanë frikë ka Allahun azhgal. Qemër për dinin, për Allahut kura dikut mesazhira. Konsulto Allahu ndëruan me mjek, qyse mjek thon se ti herë tek ia lëmë magjëru dashme pushu, atë mesazhira, kur së rruash kompenzoje agjërimin e humbur dhe me kaç Besoj që është e qartë gjendja jote. Kimë dhënë thirrje? Selam aleikum. Aleikum salaatu wa aleikum. Unë ku salaatu Allah. Po. Dhe përna ja të mos folet shon që nuk e kanë forobligën të kujdesën për vigari. Fillos ditë janë mos e sjellëm. Do thotë nuk e kanë obligim, mund kujdes për vigari, apo? Nuk kujdes. Aha, aha. Mirë. Është e qartë, është e qartë, shumë e qartë, shumë e qartë. Andaj kurse so ççë ka marrë ajo që kishte bën të bënte me çështjen e smunjës. Andaj vëllai nderuar ata më kish të kanë përuar, e din më mirë gjendjen e ndë. A e ki varen ende të frest të nyum? Gjendja është ndoshta ju e jo stabile ende. Ta rregjërimi është një kohë pak më e gjatë. A dëmton ti seriozisht apo nuk dëmton? Unë nuk unë e di. Unë po të kam Sen çoft sajëri më nuk dëmton në shëndet. Po të lodh nga pak, është normal gjithëna lodh, pak është problematik, por duhet magjëru. Po nëse problemi është seriozë, edhe mundet me e, me ashtu smunjen, mundet ndoshta edhe me pengun në mos të madhë shërimin, themi se rregullat na thonë se lejohet me prish. Etash a je tin kët gjendje apo nuk je? Unë nuk mundam të vlerësoj, e vlerëson mjekët kët gjendje dhe e vlerëson ti vetë kët gjendje, gazetivet e përjeton reagimin e agjërimit tek ti. Lësimi existant, veç duhet të plësojnë kusht e këti lësime. Kemi edhe një telefonat. Salam, aleikum. Aleikum, salam. Po. E, a më po, po, po, në vojë një për një për tjëtje? Po, po, për të dëgjojmë. Dhe i sa në cëtë për e, një kogën, në është faljnë. Aha. Dhe i sa në cëtë për një formeshku i përdojnë. Unë e di që është alam, po unë e konë rësin që është që E, muna me bo kërqarja, nështë nga i dorën, nështë nga i dorën, nështë nga i dorën, nështë nga i dorën, nështë nga i dorën. Në regu. regu, regu. Uh, pythja e radhës ishte, do tëtë e ka nusja obligim respektin dhe i viherjive. Obligim kemi me respektu, qdoj kenë që është me vjetër. Mirë po, që kanë në nënkuptujme respekt? Kjo është pythja. Ndy pa mund të ndodh një lloj keqkuptimi, një lloj keqkuptimi. Keqkuptim për shembull nga ana e nusës, se ona burrit tamë ka mbosh më respekt, vi grive, ti morr respekt kushdon. Kjo është ekstremitet, kjo s'bën si më kuptou. Ja duhet të kem obligim njeriu në jetë kurdo qoftë më respektuë, më ndëruë, e le në kur kan të bëjmë, prit e e e bashurtit tonë se bashurtës tonë këtu më radh. S'mund të jesh sjellshëm, mos të mund të më keni sjellshme. Më ndëruë, më respektuë. Me ndihmu, sot ka mundësi. Në nënë tjetër, kemi edhe në telefonat dhe shprese që këtjet e fundin nga se edhe. Salam Aleikum. Aleikum Salam Arakhtullah. Po, po të ndëgjojmë. Në um, tishtë ta me bu një këtje hoqë, jëmë një mutër muslimane. Po. Nuk om qenë asë në haqë asë në mrej, kom djali në vukën një vjetë e diska edhe jëmë shtatë dhane. Po e më kujtra se më shku numrin shola po, tash nuk e di a më zgjedh më shku shola numra a më alu ja më pshëmbol djalin mamit tan po i kam pranë xahila po e çort e çort çike e ke këtë po e çort e i sjund të kujt po për respektin andaj thashë ë nuk duhet me me me tretu këtë me ksile ekstremizmi nusja por anën tjetër Vi era duhet ta tha me ditë disa kufi. Ka raste ku për shembë e tretë nuse si me konrab, ajo ka borxh, këtë ka borxh, jashtë ka di taktose në borxh, ç'të ngarkoj. Andemendoj që duhet të jetë mi rregullume, me fe. Të mirë rregullume me fe. Dhe i kure ka obligim. E mendoj që nëse ka mirë kuptim mes vetëve, dhe nëse ka ëh uh, respekt ndër sjellët. Do thot vet era është mirë njohse ndaj nuseve. Vallahi jashtën edhe ma te për respektin. Po nëse vi era mohan Borçiko kemë mqyrë mu borçiko. Vallai tani edhe fëmiajit nuk qyrsë. Jo jo jo i hujë. Prindi më qenë mos mirnjohës. Ndaj ndaj bijve të tij, vajzave të ti, tij, fëmijëve të ti, tij, s'është mirnjohës, sillet keq, arrogant. Edhe ata, edhe ata i dekurajon me respektu. E lënë më diqon që është i huj për si të, sikur zënusë vet. Edhe më pa respekt në shtëpi. Ndih mu ndihmu, nuja nëse është në shtëpi, duhet mi me punum me me, punu, me, me, me kryp punësh mbi sot ka mundsi, nga se respekti i gruas ndaj burrit është obligativ. Dhe gruaja në këtë rast e ka edhe obligimin të ndihmoj burrin që burri me konseksion me me pritëti jap. Jo që gruaja të bëhet shkaktare që djalimi i pas punë të kesh me print ose më fjalos për shkak të nuksës me print vet. Larg asaj. Kjo është ndalume. Dhe gruaja ka haram që më aprubojnë këthe drejje. Mirëpërkoh haram edhe nona dhe baba që me detyruat djalin pa nevojë me i pas punë të kesh me nusën. Me i pas të kesh me nusën. Dhe kjo është haram. Në mëndë që dytë, dytë palë duhet me lutë në real konstruktiv, pozitiv, në pas frikën e Allah Gjellar Gjellar Hu dhe me undimu me zvete. Andaj, normalisht, nusja nuk e ka për obligim, nuk e ka për obligim e, shërbimin dhe i vihrive që ka obligim dhe i burët. Mirëpad nuk ka është tërës një lirë që me taunë s'ka ma zëgjë. Jo, për është një mesatare, fetare, që regulohet pas taj në ndër një situatë tjetët, është me kalzume pika, me pika, por po them se nuk është pa respekt, por a nuk koordinim ndërbri. Është një mesatare që garanton një lloj rehatie, një lloj lumturie, një lloj respekti të ndërsjellë mes dy, mes dy palëve. Ë, nikobi nuk është farsë. Këto që kemi çiktisare është synat, dhënja dorës është ndaluar, tash çfarë situatë e ti nuk e di, nuk e dia kë arsyet, nuk e arsyet, kjo kërë është certitet, por dhënja dorës burrave tuaj, sigurisht që kemi se është ndaluar. Sigurisht e ka ndaluhet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tash akiti citat a, a, a bëhet problem unë kët nuk e di, kët e merr ti permisi për, për përgjësim para Allahut dhe Levorak ke pas arsye apo apo jua jo, edhe pyetja e fundit që ka është umreja. Do të thotë ka fëmijë një vjeçar dhe është vetë, si do të sigurisht u përmeshtazone, ka problem me marr thyminë veti. A leo që fëmijën mialon prend vetë që janë xahila. Kuptojmë që tash këtë term është iron xahila me thonë, do të thotë që nuk janë do të me islam si duhet nuk falen ndoshta si si, si, si këndo puni si duhet shërtikis lejohet lejohet më jalon prend fëmiun tën në vjeçore gjys dhe më shku numra lejohet mirë po edhe në çoftë nuk shkon nuk e kje obligim katros më shkum ngasa ki arsye më bëj të shtëpia andaj nëse nuk e bua haxh edhe umre më mirë është me vetën haqje, më ruit veten për haxh ngasën haxh mësh më bua edhe haxhin edhe umrën i kryin dy obligime të njëjtën kohë ka se e bën haxhin te më to dha haje të mëto në më kupton me kry edhe hajin edhe umrin me një u them. Andaj krym dy obligimet me një u them. Kjo është më e mirë. Por kitësh i mëshku numra, në këtë citat nuk thim se është ndalume. E lejuam mëshku, por tash ti i mat hesab të tua në bashkëpunim me burrin tënd, do të thotë se cila është më dobishme, cila është më e, e kërkuar dhe më e nevojshme në këtë citat, unë duke mos i ditë rëndëtanë e mbetura nuk mund të japin ndonjë përgjigje të prerë. Valla duhet mëshku numra, jo nuk bën mëshku numra, jo. Mëshku ban. Mirpo edhe mënejt bon. Mati hesapa çysh është më e mirë? Më e do bësh me për ty, për burrin tënd, për fëmin tënd dhe pastaj në bazë të rezultatit të kësaj analize vendos se çfarë po bën, ama po them, se nëse shkuara në Umre këtë vit, në këtë Ramazan, e vonën haxhin, jo mos kanë Umre, lere shkon në hax, kjo është më e mira, gazetë edhe obligimin e haxhit, edhe obligimin e Umres në të njëjtin udhëtim. Allahu jalla ola edin më e smire dhe me ka që për detyrojme të japim fund këti emisionin, nga se u detyruam që të ndërpim telefonatë për shka këtë kohës, por edhe të mbesim bërsh atyre që ne kanë e, dërguar për të më sms dhe në facebook, por shpesom që inshallah në radhët e arshme do të japim përgjigje. Shkuas në ruar, Allah ju ruajt kodë që tjeni dhe u mëndsof që gjithmonë të përfitoni për atë që ju duhet në këtë botë dhe atë që ju duhet në botën tjetër më kaqë unë për e përfune personët e dinë të ki më nërshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.